Tervetuloa Pelilegasin podcastiin. Me käsittelemme täällä Miikka Monosen kanssa Batman Telltale-series videopelisarjaa. Telltale varmasti monelle onkin tunnettu, muun mm. muassa Walking Dead ja The Wolf Among Us ja Game of Thrones pelisarjoista. Miikka tuossa kertoo hetkisen kuluttua tarkemmin tästä pelistä ja sitä ennen ihan... Kauniina varoituksena tässä tietysti tämä spoilerivaroitus, eli tullaan käsittelemään ihan surutta ensimmäisen ja toisen episodin tapahtumia tässä ja mitä me olemme niistä pitäneet ja mitä me pidämme noin yleensäkin koko pelistä. Eli jos et ole vielä pelannut tätä peliä, niin alkusuositukset käykää ostamassa tämä vaikkapa Steamista tai GOG.comista ja pelatkaa ja kuunnelkaa vasta sitten, mitä meillä on sanottavana Miikka, minkälainen peli on Batman The Telltale-series? Sanottako heti alku, että hän on taustalla tekijöinä ton Tales from the Borderlandsin tehnyt tiimi, mikä on todella lupaava asia ollut silloin, kun tämä alko, koska se Borderlands-juttu on ehkä onnistuneen asia, mitä Telltale on koskaan saanut aikaan. Mua huolestutti tässä alkujaan se, että se on onnistunut siksi, koska se on hyvin kevyt ja hauska ja viihteellinen. koska ja on kaikkea sitä, mitä Telltale yleensä ei ole ainakaan Walking Deadin jälkeen ollut, koska pitää olla synkkä ja yrmeä. Mutta Batmanin kanssa tämä ei sitten tietenkään ole mahdollista, koska eihän 60-luvun jälkeen olla voitu tehdä kevyttä Batmania, koska pitää olla Frank Miller ja hyvin vihainen ja synkkä ja Tämähän jatkaa juuri tätä linjaa, kuten voisi olettaa. Eli tarinan lähtökohtana Bruce Wayne on Batman, yllättävää, ollut tässä toimessa nyt vuoden tai kaksi ja ratkoo rikoksia, ei mitään ihmeellisempää sen suhteen, että olisi saanut kauheasti aikaan, mutta testaile, että millaista se on sitten hakata ihmisiä nyrkillä naamaan ja tälleen. Tämän ohessa hän yrittää saada kaverinsa Harvey Dentin kaupungin pormestariksi, korruptoituneen nykyisen tilalle. Mitäs kaikkea tässä on samalla? Se, että hänen lapsuuden ystävänsä Oswald Copelpot, eli tietysti Pingviini, on ilmestynyt taas kaupunkiin ja alkaa puhua vallankumouksesta ja alkaa johtamaan vallankumousryhmittymään, joka sitten tekee pahoja asioita. Ja sitten tietysti mukaan on myös hetetty kissanainen, koska siis miksi ei voisi olla batman jossa Kissanainen ei olisi mukana. No ei voi olla, joten tässä se nyt sitten on taas. Kyllä. Ja tosiaan Batmanin nuoruusvuosiin tässä keskitytään. Harvey Dent yrittää päästä pormestariksi tuon Hamilton Hillin paikalle. Ja siinä se oikeastaan pääasiassa, no se on tarina tarinaarkki, mitä tässä pitkin kuljetaan sitten tähän tietenkin. Ensimmäinen tämmöinen spoileri, mitä tässä voi mainita, niin on tämä Carmine Falcone, eli Paikallinen rikospomo ja miten hän on sitten tehnyt tavallaan yhteistyötä tämän Hamilton Hillin kanssa sekä Bruce Waynen vanhempien kanssa. Ja tämän tulee sitten Bruce Wainelle tietenkin tässä ensimmäisen episodin lopussa tällainen suurena shokkina. Hei, mun vanhemmat, te olitte se syy, miksi minusta tuli tämä lepakkomies, mikä minä tänään olen. Tavallaan tässä tuli sitten moraalikriisi, että onko tämä nyt ollut täysin tyhjää, miksi lähdin tälle tielle. Tavallaan voisi sanoa, että hieman kyseenalaistetaan tämä vanhempien kuoleman merkitys, mitä se Brucelle sitten merkitsi. Ja se on todella hienoa, että se tehdään nimenomaan sen kautta, että vanhemmat eivät olleetkaan pyhimyksiä, koska... Batman-tarinoita nykyaikana kun tehdään, niin se ykkösongelma siinä on se, että mitä hittoa sä teet Batmanilla, kun niitä tarinoita on nyt tullut se viimeiset 80 vuotta, niin tää on ihan hyvä ratkaisu siihen, että vedetään sitten se vanhempien pyhä nimi lokaan ja Alfredkin paljastuu valehtelijaksi ja kaikkea hyvin ei näin ainakaan äärimmäisyyksiin vietyä ole tapahtunut muistaakseni viime aikoina missään sarjakuvissa tai etenkään elokuvissa. Tästä tavallaan otetaan niitä rakennuspalikoita ja vähän heitellään niitä ja tökitään niitä sinne rakennelmaa väärinpäin. Joo, kyllä. Tässä esimerkkinä mulla on tässä käsissä tällä hetkellä kesälaustin dc Comicsin tämän Batman vuosi nolla kirjan tässä, eli kertoo myös Batmanin varhaisista ajoista, ja kyllä tässä Telltale-series, kun nyt on pelannut, niin kyllä tämäkin onhan tämä vuosi nollakin sinällään tavallaan pimeää, tietysti, koska Batman, mutta kyllä tämä Telltale-series meni kuitenkin muutamissa kohdissa niin aika lailla syvemmälle vielä tähän. Et siitä propsit tietysti Telltalen kirjoittajille, että on saatu tuotua tätä tummuutta vielä. Se minua ehkä vähän nyt tuotti pettymyksen tämän suhteen, että se ensimmäinen jakso on suhteessa toiseen jaksoon aika huomattavasti en halua sanoa synkempi, mutta siinä on enemmän hetkiä, milloin keskitytään niihin hahmoihin ja milloin on, on dialogia eikä ole toimintaa, kun sitten taas toisessa jaksossa on hiljaisia hetkiä, ehkä kaksi ja sekin on niin hyvin löyhästi määritellä, mikä on hiljainen hetki. Niin se oli vähän pettymys, että se ykkösjakson introspektiivinen ote on vähän ehkä hakusessa tässä kakkosjaksossa, mikä tavallaan selittyy sillä, että näissähän on todella paljon pohjustetaan edelleen asioita, mikä on vähän kyseen alastettavaa, kun on jo kaksi viidesosaa perattessa mennyt ja edelleen esitellään uusia hahmoja ja tapahtumia tähän, niin no, katsotaan mihin se menee, mutta voi olla, että menee huonosti. Nimenomaan näin. Tässä tietysti kakkososahan ottaa sitten jo aika tämmöisen radikaalin otteen tämmöisen, mikä ennen kuin lähdin tätä Telltale-seriesä pelaamaan, niin tietysti No okei, okay, Harvey Dent on tuossa. kaikki tiedetään sen verran Bat-universumista, että tämä on tietysti Harvey kaksinaama, niin se tuli ehkä jo jonkun verran yllätyksenä, että jo tämä Harvey Dentin muodonmuutos voidaan kokea jo tässä toisen episodin lopussa sitten. Että se oli vähän sellainen, ja se oli, oikeastaan se oli se ensimmäinen kohta tuossa koko pelisarjassa, että teki mieli ottaa vähän taaksepäin ja pelata vielä Toisella tavalla, mutta maltoin vielä itseni, että ajattelin, että sitten kun on kaikki episodit pelattu läpi, niin voisi sitten pitää hieman taukoa ja pelata tämä uudelleen. Ilmeisesti pelastit kissanaisen siinä, kun voi Joo, valita, että kyllä. pelastetaanko Dent vai kissanainen. Mä pelastin Dentin, koska mä tiedän, että se tulee jossain vaiheessa tapahtumaa tässä sarjassa se, että Dentistä tulee kaksinaan. Ja mä haluan nähdä, että miten pitkälle ne venyttää sitä, kunnes tulee tilanne, jossa ne pakottaa sen ratkaisun pelaajalle. Ja sit mä haluan tietää, onko mahdollista edes pitää se ihmisenä, mutta mä en usko, että näin ei kauhean usein kyllä ole tapahtunut missään näissä Batman-tarnoissa, niin oon todella yllättynyt, jos mulle annetaan se vaihtoehto, että tapa Alfred tai Dent, niin <laughs> kyllä mä silloin tapasin Alfredin vielä, mutta mä haluan vaan nähdä, että missä vaiheessa Telteilin kirjoittajat päättää, että okei, nyt me ei enää anneta sulle edes illuusiota tästä valinnasta, vaan nyt se Dent mm. on paha jätkä ja se on sillä selvä. Kyllä, joo, mielenkiintoinen ja hyvä pointti juuri, että mä menin. Jotenkin tavalla mä menin vähän vähän siinä tarinan ohjaamana tai semmoisen universumin ohjaannetta. No se nyt tulee ehkä loppujen lopuksi sitten kuitenkin kääntymään kaksi naamaksi, miten se lausutan, kaksi Kaksinaamaiseksi tai kaksi naamaksi. Niin Tähän se sitten nyt. Niin, tai sitten jos sä sanoit, että se menit tarinan mukana, niin toi kuulostaa siltä, että sinun veinisi oli hyvin rakastunut kissanaiseen tai jotain, kun mulla se on vähän semmonen kylmä sitä kohtaa, mutta miten sen nyt ottaa, miten sen tottaa. Mutta mm. mä ajattelin, että jos miettii veinin kannalta, niin kyllähän se Dent on ehkä vähän pidempään ollut se rakas ystävä, kun sitten taas kissanainen on tosiaan tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään vasta, niin ajattelin, että ehkä se on sille rakkaampi sit kuitenkin vielä se Dent. Ja elättelen toivoa siitä hienosta slash fictionista kyllä. <laughs> kyllä. Mutta nämä on tosiaan tällaisia, että miten, miten me koetaan Batman hahmona Miten me koetaan tämä Gotham ja kaikki alamaailma ja muine sivuhahmoineen tässä, niin se tavallaan ohjaa myös vähän meidän valintoja tässä. Tää ainakin itsellä huomaan tämän. Mutta taas tota, esimerkiksi Wolfman Us-peliä, kun tuossa pelasi, niin aikaisemmin niin tämä Fables ei ole itselle ollut sitä ennen juurikaan tuttuja. Niin siinä ei ehkä sitten huomannut tällaista, että olisi tavallaan mennyt hieman, voisi sanoa, orjuutettuna tässä eteenpäin. Tämä ei ollut mitään semmoista ulkoista tekijää tässä. Tämä on tietysti ihan mielenkiintoinen pointti. Ja se on kiva, että to, tässä on suht hyvin mahdollisuus tosiaan pelata sellaista Batmania, joka meille on tuttu ja vähän sellaista, joka ei ole niin tuttu. Eli voi valita sen rauhallisen ja oikeudentajuisen sijaan sen, että on psykopaattia ja lävistää sen Falconin siihen teräsputkeen, mikä on todella hienoa, koska sen, se hahmohan on hullu, on aina mm. ollut hullu, tulee aina olemaan hullu. Batman siis ei, ei ole mitään järkeä missään, mitä se tekee, mutta se on siistiä, joten joo, mutta se ei ole tavallaan kauhean realistista, että sellainen jätkä pysyy niin hyvin tilanteen tasalla aina, niin se on ihan kiva, että tässä on sitten se vaihtoehto, että okei, nyt sä voit murtaa tai yhden jätkän käden tai heittää tämän jätkän tuohon terasputkeen, ja koko kaupunki pelkää sua sen johdosta, niin mä oon nauttinut tästä mahdollisuudesta. Ilahduin tästä kaksijakosuuden niin mukaanottamisesta tähän, että Bruce Wayne voi olla normaalia, Rauhallinen ihminen, mutta sitten kun huppu menee päälle, niin sitten alkaa lätty lätisemään. Se on todella hienoa. Kyllä, Batman on tämmönen pohjimmiltaan vaikeiden moraalikysymysten sankari, että tietenkin samassa ahamossa on sekä tämmönen valkoinen että pimeä ritaari. en oikein tiedä, että onkohan mä sitten keskivertoisesti pelannut enemmän tämmöistä hyvää vai pahaa tässä, Mutta totta kai tietenkin kun Batman on kyseessä, niin kyllähän sinne on ihan selvää, että pitää päästä jotenkin vähän lätisyttämään lättyä ja antamaan isän kädestä rikollisille. Mä oon just pelannut silleen, että pitää yrittää oikein saada se Batman nauttimaan kaikesta silleen, että kidutukset ovat pitkiä ja murhat ovat väkivaltaisia ja kaikkea tämmöistä, okei okay, murhia tässä ei vielä ole tehty, mutta toivon, että siihen tulee mahdollisuus siihenkin, koska se niin sopisi tähän hahmuun, Kyllä. koska tässä on just, jos kyse on moraalipulmista, eli Hyvä vai paha pitää valita, niin sitten se, että kun jos sillä hahmolla on se Batmanin huppu yllään ja niin hän on tietynlaisessa psykopaattimoodissa, niin silloinhan se valinta ei välttämättä ole niin kuin kauhean oikeuden tai, tai ei pitäisi olla kauhean oikeuden tajunnan. Et siinä voisi tulla vähän se tietty vastaa että miten kokee sen Batmanin hahmon niin kuin Hahmona, että on tämä hahmo, joka on oikeuden tajunen ja rauhallinen, on niinku se symboli tavallaan. Ja sitten on se, mikä se ihminen siellä sisällä todennäköisesti oikeasti olisi, eli psykopaatti. Niin mä innolla odotan, että miten tämän asian tutkiminen jatkuu. Toistaiseksi tämä on tosiaan ollut jonkin verran, mikä on ihan kiehtova. Tai ainakin omalla läpi siis koska mä olen aina valinnut sen väkivaltaisen vaihtoehdon tai sen hyvin ikävän vaihtoehdon niistä, mitä voi valita. Kyllä se on. Mielenkiintoista simuloida peleissä sitä, että mitä ei tietenkään videopelien ulkopuolella juuri pysty tai pystyy, mutta ei kannata lähteä tekemään, niin on tämmöinen kaauksen kylväminen. Käsitellään Batmanin nuoruutta, niin myös toisaalta yksi ajatus, mikä itselle tuli mieleen on tämmöinen, että Batman voisi myös tavallaan, että jos ei se aivan psykopaatti ole, niin se voisi olla tämmöinen hieman, voisiko sanoa, yliinnokas tässä Batmanin roolissa. Tuo hieman enemmän innokkaasti sitä fyysistä oikeutta tuossa, kun taas voi voisi ajatella, että jos Batman olisi vanhempana tälleen, niin se hyvin pitkään olisi tämmöinen enempi päättelevä ja pyrkisi siihen semmoiseen kokonaisvaltaiseen hyvään, jossa oikeus jakaantuisi pahoille siten, kuten se tämmöisessä oikeusvaltiossa kuuluukin. Se yksi asia, mikä mua näissä moraaliasioissa nyt iski silmään tässä, oli toisen jakson aikana, kun joudutaan päättämään, että jatketaanko Tämän Harvey Dentin Porvestar-kampanjan rahoitusta huolimatta siitä, että hän joutuu parjaamaan Brucea medialle, koska hänen isänsä gangsteryhteydet ovat paljastuneet. Ja tämä oli jotenkin todella, se oli vaikea päätös, mutta se ei ollut vaikea päätös siksi, miksi se voisi olettaa olevan. Eli se oli vaikea päätös, koska mulla ei ainakaan ollut tarpeeksi tietoa siitä, että mitä se Dent es ajaa, sitä ei ole mielestäni pohjustettu varsinaisesti missään vaiheessa, se on vaan se, että se, on, se ei ole se nykyinen pormestar, joten siihen saadaan nyt tämä jätkä. Ei ole tavallaan sellaisia yhteisiä arvoja pohjalla, minkä pohjalta sen päätöksen voisi tehdä, vaan se on vaan just semmonen, että haluatko, että tämä tyyppi on sun kaveri vai ei. Telteililta todella ei, ei kauhean syvällinen moraalipulma ratkaistavaksi. Ja sen huomaa kyllä siinä lopussa, kun tuli se, että kuinka moni ihminen on tehnyt mitäkin, niin oliko se 91 prosenttia antanut sille sitä rahaa lisää, mikä joo tietysti antaa, koska siis se kysymys on vaan se, että haluatko, että hän on ystäväsi vai et. Mä itse siis, tota niin, olin tuossa vähemmistössä enkä antanut sille lisää rahaa. No niin, sä, sä oot aika mulkulikaa, sä sille rahaa, että sä sen melkein kuolla siellä joku lampun alle, jo. kun se pingviini heittää sen, siis kyllä kylmä kyllä, jätkä. Kyllä, todella kylmä. Ja liittyisikö asia siihen, että mä vähän havaitsen Dentissä tuollaista lievää populistisuutta, että mä en tiedä, miten hän pohjustan tuon että lähinnähän hän on ollut sillä, että heitä nykyinen pormestari, tähän on täys korruptoitunut rötösherra, että nyt tästä tämmöinen rehellinen tyyppi johtamaan teidän kaupunkienne, johtamaan teidät kaikki turvaan, niin ehkä se on tässä ollut semmoinen suoraan yleisön kosiskelua. thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. Yksi asia, mikä, mitä mä nyt toivon jatkossa tältä sarjalta, olisi se, että kun meillä on nyt tämä pingviini, joka siis, no, se on pahis, ei siinä, mulla ei ole yhtään mitään siitä sanottavaa ainakaan vielä, että se on semmoinen pahis-pahis, joka tulee tekemään pahoja juttuja ja puhuu vallankumouksesta ja ei sano oikeastaan kuitenkaan mitään. Mutta toisessa jaksossa nyt sitten näytettiin, että hän ei toimi yksin, vaan hänellä on joku pomo, jolla on myös maski, jota emme ole aiemmin nähneet, ja tämä on nyt semmoinen hieno mysteeri, että kukas siellä alla voikaan olla? Ensinnäkin, mitä sitten on kaksi vuotta, kun Arkham Knight ilmestyi, mikä on sen pelin juoni on se, että tulee tämmöinen mystinen tyyppi, jolla on myös maskia, kukaan ei tiedä, kuka sen alla on, ja sitten hän tekee pahoja juttuja Batmanille, niin ollaan tosi heikolla jäällä sen suhteen, että jos sieltä paljastuu alta joku helveti jokeri, niin mä en oikeasti tiedä, mitä mä teen siinä vaiheessa. Se kyllä kuulostaisi hyvinkin antikliimakselta tässä. Mä ylipäätään vähän tämä Children of Arkham, tai Arkamin Arkhamin lapsiksi he itseään nimittivät tämän johtajan alaisuudessa jotenkin toimivat anarkistijärjestö. Että miten, miten tämä tulee toimimaan. Et se olisi aika hyvin to toiminut itse asiassa siinä, että jotenkin tämä Harvey Dent olisi sitten kääntynyt. Batmania vastaan sitten siinä välissä olisi paloteltu vähän tällä kissanaisella. Ja, ja sitten ehkä pingviini johonkin sopivaan väliin, niin mä en tiedä tuleeko tässä nyt sitten jo liian Ruuhkainen tästä juonesta, kun siihen sitten tuodaan tämän pingviinin niin sanottu esimies vielä ja mitä kaikkea. Ja varsinkin, jos se on sitten se jokeri. Niin... Jos on kuka tahansa näistä tyypeistä, keitä me voidaan sanoa, että joo, se voi olla se tai se tai se, niin sitten se on pettymys, koska mm. siis ei siinä ole... Se on ihan tyhmää, kun on ollut se 80 vuotta tarinoita, niin on vähän hölmöä laittaa siihen sellainen mystinen maskin taakse piiloutuva hahmo, jonka henkilöllisyyttä meidän pitää arvoilla, koska joko me arvataan se, eli me otetaan niistä roistoista, mitä on jo olemassa, tai sitten me ei arvata sitä, ja se on joku EVVK-tyyppi, ja sitten niin ei silloin silloinkaan mitään. Väittää. Tämä on tosi, mä haluan tietää, mitä tässä tapahtuu sille ihan vaan sen takia, että pelanko mä tätä Venää vai en, mutta kai mä sitten pelaan kuitenkin. Sun on pakko pelata, koska me tehdään tätä podcastia, niin asia on päätetty. No joo, mutta kuten sanoit tuossa, niin näitä juttuja pohjustetaan vielä varmaan. No en tiedä, pohjustetaanko enää kolmannessa osassa vai alkaako jo iso pyörä pyöriä sitten siinä. siinä Toivoisin, toivois että ei pohjustettaisiin, koska mm. se tosiaan to on niin monta elementtiä. Että jos tulee vielä lisää, niin sitten ne viimeiset kaksi jaksoa on pelkästään sitä, että jokainen kohtaus on yhden säikeen sulkeminen ja sitten taas mennään seuraavaan ja sitten suljetaan se. Tämä olisi nyt aika optimivaihe pistää se iso pyörä silmään Teltailin osalta, että nyt alkaisi tapahtumaan asioita, eikä vaan tätä, että tulee lisää hahmoja ja lisää panttivankitilanteita, missä niitä hahmoja esitellään. Kyllä. Voidaan pyriä tässä palata vielä tarinaan ja tämmöisen moraalikysymyksiin vielä sitten ehkä jonkun sivujuonteen kautta tuossa myöhemmin, mutta jos nyt puhutaan sitten vaikka ihan pelimekaniikoista. Tässähän tietenkin Teltail-pelillä on kyseessä, no niin löytyy kyllä, taistelua. Mä itseäänpä tätä Xboxin ohjaimella, niin sen teränpydellään tietenkin reaktiotestejä jonkin verran. Ja siinä sitten tietysti niiden välissä oli tämmöinen, mikä aluksi vaikutti ihan mielenkiintoiselta, niin tietysti tämmöistä salapoliisityöskentelyä. Mutta tuota, jotenkin sitten, kun se siinä alkoi itse asiassa ilmeisesti ainakin toisessa osassa vähän toistaa itseään, että siinä oli tällaista yhdistä asia X, asiaan Y, ja katsoi, että toimiiko niin mä ehkä vähän tähän pettyin, että se oli kuitenkin näin yksinkertainen mekaniikka sitten tässä. Että. Toisessa jaksossa tosiaan kun tulee se vaihe, niin sehän on ainakin, siis en mä tiedä menikö sulla näin, mutta siis mä yhdistin vaan ekat asiat, mitkä mä näin, ja ne oli aina oikein. Että mä en tiedä, että oliko siinä edes kauheasti pirhevara. että kun siinä on idea se, että on kolme vihollista ja sun pitää yhdistää vihollinen asiaan, jolla sä taltutat sen vihollisen, niin Mulla ei tosiaan yhdellä niistä vihollisista ollut kuin yksi asia, mihin se yhdistää, joten se oli aika easy se, ja sitten niillä muilla oli ehkä kaksi asiaa, ja todella easy, mietittävä silleen, ja... Huolimatta siitä, että se suunnitellaan tälleen hyvin niin yksityiskohtaisesti, se miten sä ne tyypit sieltä huoneesta neutralisoit, niin sitten kun se tapahtuu siinä toisessa jaksossa, se ne toimet, mitä sä oot siinä valinnut, niin se tuntuu jotenkin tosi, en mä tiedä, halpa on ehkä väärä sana, mutta se on hyvin, hyvin telteilmäinen toimintakohtaus, että siinä on paljon leikkauksia. Ei varsinaisesti liikuta kohteiden välillä, vaan on tavallaan leikkaus, sit siinä välissä on joku ihme sujahdus ja sitten niinku ollaan jossain muualla. Kyllä. Siinä on tosi huono se koreografia siinä kohtauksessa, mikä on sit aika rajuissa kontrastissa esimerkiksi sen ensimmäisen jakson vastaavaa kohtaa, missä tuhotaan se valkoonin kattohuoneisto. Siinä on aika luontainen progressio kuitenkin niitä eri välillä, kun taas tässä sitten ei ole, koska se on yksi huone hyvin pieni ja sitten siinä vaan sujahdellaan vihollisten välillä ja ne ei ehdi tehdä mitään, koska saat niin ovella ja hä, hä, hä. Mm -hmm. Kyllä, tietynlaisia uskottavuusongelmia tuossa. Mä en tosiaan ole ihan varma, että voisiko no pelata jotenkin sitten eri tavalla. Tietenkin ne oli heti oikein, kyllähän sitten kohtauksesta pääsee eteenpäin, kunhan valitsee vaan sen järjestyksen, että missä nämä viholliset sitten kumoaa lattiaan. Tuossa myös mietin että salapoliisi. Kohtauksia myös. Tän kekassa episodissahan oli se, missä piti selvittää siellä varastolla, jossa oli tämä ainakin tämä ruumis, joka oli kynsinyt rikollisen naamaa ja oma naama oli jollain tavalla sulaanut. Siinähän oli ammuttu aivoihin se jollain kemiallisella reaktiolla tuleen syttyvä luoti. Siinä oli ainakin vähän tällaista myöskin, että yhdistellään nyt tämä ja tähän ja katsotaan, että toimiiko. Että. Se oli semmoista kokeilevaa arvaa että mä naputtelin sen aika suoraviivaisesti läpi. Tietysti ihan mielenkiintoinen kohtaus niin tarinallisesti, mutta joten, jotenkin sitä olisi voinut ehkä vielä parantaa kuitenkin. Mä voin sanoa, että miten sitä olisi voinut parantaa, se olisi voinut parantaa sillä, että se olisi vaan suoraan samanlainen kuin niissä Rocksteadin Arkham-peleissä, missä on ihan sama mekaniikka, mutta ton saman pulman ratkomisen sen mekaniikan kautta tai sen pelimoottorin kautta kestäisi noin kaksi minuuttia, kun tässä tässä telteellissä se kesti 15 minuuttia, koska se on niin, niin köykästä ja siis just se, että hieran kursorilla vedetään, tai no, Tatin kursorilla, mitä sen totetaan, vedetään sitä retiikkeliä siihen oikean kohan päälle, ja sitten paintaa aata ja eka tutkitaan, ja sitten kun on tutkittu, niin sit vasta voi linkittää niitä juttuja, mutta se on, jotta sä voit linkittää tiettyjä juttuja, sun pitää kävellä sen jutun luokse, ja se on todella, todella pitkäveteistä, Kyllä. etenkin kun mulla vielä kävi silleen, että mä ajattelin, että okei, näähän varmaan tallentaa minuutin välein tämän peli ja sitten mä Kvittasin just tämän vaiheen keskiosassa siitä pelistä pois. Sitten kun mä palasin sen pariin, niin ei alusta vaan. Siinä kyllä huomasi, että tämä mekaniikka ei ole ihan voittaja-aineesta ehkä. Ei kyllä. Ja tota, no tietysti on vähän äh, sivujoin, että pelin tekniseen laatuun niin tämän, pystykään nyt omalla koneella kaatua. Aina välillä mukavasti ja tuohon se peli ei tosiaan ei hirveän usein tuntu tallentavan tätä, niin sekin on sitten lisännyt vähän harmistusta tässä, että on joutunut grindaamaan jotain tällaisia kohtauksia. Jos teknisistä asioista puhutaan, niin mulla on kyllä joo, on ollut, ei ole kaatunut kertaakaan ja mulla on GTX 1070 koneessa, niin ei ole sille performanssin osalta sinänsä ollut ongelmia, mutta tota... Kuten kaikki telteilin nämä modernit seikkailupelit, missä on toimintaelementtejä, niin tässäkin on nämä samat ongelmat, mitä niissä kaikissa on. Eli mulla on välillä kadonnut ääniä, eli esimerkiksi erityisefektejä, eli lyönnin äänit ja selvät äänähdykset, mitä kuuluu, kun hakkaat uhrisi naamaa tyylisiä juttuja. Ei ole vaan kuulunut lainkaan, vaikka huulet liikkuvat tai nyrkit liehuvat. Ja sitten juuri tätä kakkosjaksoa pelatessa, niin sattui hassusti, että ne QTE-napit... Katosivat siinä kesken sen kohtauksen ja se oli vähän vaikea ratkoa. Ja sitten kuolin ensimmäistä kertaa siihen, kun ruudulla ei näy mitään, ja sitten joku ihme zombi murskaa murskaa siinä. Ja tosiaan mehän molemmat pelataan pc mutta mutta sanottakoon, että konsoleillahan tämä on ihan hirvittävää paskaa, tämä koko peli. Se on niinku, mitä sen oli? Oliko se niin, että se on 720p molemmilla konsoleilla? Ja ei pyöri edes 30 fps, että se on aivan uskomattoman huonon näköinen, mikä on omituista, koska esimerkiksi tämä Tales from the Borderlands, mikä mulla on Blake nelosella, niin se on ihan full HD ja ainakin 30 fps, niin mä en oikein, tässä on jotain todella omituista sattunut tämän niin kuin pelimoottorin kanssa tätä tehdessä. Kyllä. Mitä lie työharjoittelijoita sinne on otettu mukaan tai muuta mystistä tuossa tapahtunut. teknisesti saisi vähän parantaa. Missä me oltiin noiden mekaniikoiden suhteen? Tämä on edelleen teiltä peli, että sen lisäksi, että on QT ja sitten on, on tietty dialogipyörä, eli on se ABX ja Y on tyhjä. Vastausvaihtoehdot, mutta sitten on tietysti tämä kaikista perinteisin telteilvaihe, eli se, jossa kävelet jossain ennalta määrätyssä sijainnissa ja siinä on tietty kuvakulma ja sitten siellä voi tutkia jotain viittaa asiaa ja sitten löydetään se, mitä tehdään ja sitten mennään eteenpäin, mikä on ehkä tässä pelissä eniten tuntuu siltä, että sen ei pitäisi olla tässä kuin missään näistä muista aiemmin, koska sitä on niin vähän, ja silloin kun se tulee, niin mä en ollut kakkosjakson alussa edes uskoa, että okei, nyt mun pitää kävellä tässä kujalla noin kaksi metriä eteenpäin ja katsoa tätä seinää ja sitten seuraava 15 minuutin välinäytös aktivoituu. Näkyy kyllä, että telteillä on vähän siirtymässä pois tästä NS-perinteisemmästä seikkailupelimenosta. Muistaakseni sehän oli juuri tämä toisen episodin alussa, jossa tutkittiin tätä siinä kujalla, jossa Bruce Waynen vanhemmat murhattiin. Sitä jonkinlaisia haamu, haamukuvia siinä, tai tämmöisiä muistoja yhdisteltiin toisinsa tässä. Siinä oli myös yksi tämmöinen salapoliisikohtaus. Ja se oli siis, mä en, mä en nyt ymmärrä, että miksi hitossa sen piti mennä sinne kujalle tekemään sitä, ja miksi meidän piti kuluttaa puoli tuntia siitä pelistä siihen, että se on siellä kujalla, ja muistaa tämän asian, mikä me ollaan annettu sata kertaa aiemmin. Ja hän on myös miettinyt sitä sata kertaa aiemmin, mutta nyt yhtäkkiä hän tietääkin, että joo, tässä on tää uusi juttu ja todella sopivaa tarinankerrontaa, sanoisin, tai kirjoittamista. Kyllä. mikä hän sai Bruce Waynein aivot tällä tavalla sitten aktivoitumaan, että oliko jonkunlainen kun Alfred oli paljastunut valehtelijaksi Vanhemmat olivat tietysti sitten ei niin puhtoisia, kun olisi saattanut odottaa tai jotain muuta. En voi voiko tämä mitenkään oikein tarinallisesti edes oikeuttaa. Se on aika eksoottinen ratkaisu kyllä siinä mielessä. Bruce, I... What have you been hiding from me, Alfred! Tämä tavallaan vähän sen ehkä koskettaa sitä, mikä mua tässä eniten on ottanut päähän. Vaikka mä oon nauttinut, no ekasta jaksosta mä nautin täysin siamauksin tää toka nyt oli vähän mitä oli. Mutta se iso ongelma tässä tuntuu olevan se, että etenkin tällä tokalla jaksolla se rytmitys on todella omituista, koska siis siinä ei tavallaan mitään, mikään ei saa hengittää siten, kun se pitäisi. Meillä on esimerkiksi siinä kakkosjaksossa on se baarikohtaus sen kissanaisen ja Bruce Waynein välillä, missä ne keskustelee siellä baarikopissa ja no sit siihen tulee tietty toimintakohtaus vähän sen jälkeen, mutta siinä on keskustelu, mutta se keskustelu kestää ehkä mitä kaksi minuuttia ja sen pitäisi olla niin kuin tarinallisesti pitäisi olla suht merkittävä, koska Vein niin suostuttelee tämän kissanaisen remmiinsä mukaan ja silleen, mutta ei siitä on aika helppo suostuteltava se kissanainen näköjään, ainakin tämän keskustelun perusteella, koska se kestää tosiaan se pari minuuttia. Niin kuin tosi... Mennään tosi nopeasti paikasta toiseen ja tapahtumasta toiseen ja keskustelusta toiseen. Se... Mä kaipaisin vähän ehkä hitaampaa rytmitystä tähän ihan vaan... Vaikka siinä tulisi nyt niitä uusia elementtejä koko ajan, niin tämä on tosi omituista, että se on niin kuin noin turbovauhdilla mennään kaikesta lävitse. Etenkin kun ottaa huomioon, että tämä on siltä Tales from the Borderlandsin tiimiltä jossa siis jokainen jakso oli kuin pieni elokuva, tai no, aika iso elokuva, kun ne oli semmoisia kolmituntisia jaksoja kaikki, mutta siis silleen, että ne tuntui semmoisilta eheiltä kokonaisuuksilta jokainen jakso, ja nyt meillä on tässä tällainen isomman budjetin ja lisenssin juttu, missä sitten tuntuu siltä, että on vedetty mutkat vähän niin kuin suoriksi kaiken suhteen, ja tämä on jotenkin, en mä tiedä, että tämä on... Tosi pieniltä tuntuu, mutta silti todella paljon ahdettu sinne sisään, niin se on vähän jännä ryhtymitysratkaisu. Kyllä, samoilla linjoilla tuossa. Tietysti en, en tiedä, onko tämä ihan omaa pääsisäistä illuusiota tässä, vai oliko ensimmäisessä episodissa jossain määrin tuo dialogi vähän sellaista, että se antoinempi hengittää. Että jos esimerkiksi muistellaan tätä, kun lähdettiin sinne Carmine Falconen kanssa Bruce Wayne meni tänne huoneeseen ovien taakse, niin siinä oli suht pitkähkö dialogikohtaus kuitenkin, missä oli se... Jos kerronta, oli kuitenkin ihan hyvää, mutta totta kai sitten taas kun vertaa tähän baarikohtaukseen Bruce Waynin ja Selina Kailin välillä, niin siinä se oli kyllä hyvinkin suppeasti vedetty. Toki vähän itselläkin tietenkin kompensoi se, että se oli mukavasti tässä tämmöinen mutual ass kicking, yhteinen turpaan anto hetki tässä sitten kissanaisen ja taitno, eihän ne ollut tässä naamiossa, joten se oli tietysti Waynin ja Kylen kanssa tässä. Tuossakin herää se vähän kysymys, että mi, tässähän on ollut tosi paljon toimintaa periaatteessa tässä ekan kahejakson aikana. Onhan se siisti, että kun sä painat vasemmalle, että se nyrkki menee sinne vasemmalle, mutta missä vaiheessa tämän, nimenomaan tämän kanssa alkaa tuntua siltä, että nyt ei enää tunnu yhtä hyvältä se, että se nyrkki menee sinne vasemmalle, mm -hmm. koska tässä on tosi tiuhasti ollut, ollut nimenomaan toimintakohtauksia näiden kahejakson aikana. Kyllä. Mieluummin näin Telltale-peleissä voisi ollakin, että se olisi se tarina ja dialogia. ja tämmöinen kerronta olisi sitten siinä se äh, varsinainen pääruokalaji, sanotaanko näin, ja sitten toimintakohtaukset sen mauste. En usko, että kovin hyvää lopputulosta tulee, että jos tämä asetelma kääntää sitten päin vastoin. Ja siis siinä oli siinä ensimmäisessä jaksossa nimenomaan se, ei pelkästään se Falkoon keskustelu, vaan se koko kohtaus, se illallisbileet, mitkä siellä oli, niin sehän kesti joku 20-25 minuuttia se Kyllä. koko sekvenssi ja Siinä siinä ei ole mitään muuta kuin puhutaan niille ihmisille ja päätetään hyvin usein, että mitä se Bruce sanoo, ja miten sanoo, ja mistä sanoo, ja siis siinä oli paljon enemmän semmoista hyvää fiilistä kuin tässä toisessa jaksossa, jossa oli vähän henkilökohtaista sisältöä, mutta sitten paljon tapahtumia ja hyvin pienessä aikavälissä, niin olisi kivempi, jos olisi lisää niitä dialogipainotteisia pitkiä kokonaisuuksia, että kun tää on ainakin Steamissa jaettu NS-kohtauksiin sen jakson sisällä, että tulee aina se saavutus, kun pääsee yhden kohtauksen loppuun Loppuun, niin tuossa on tosiaan toisessa jaksossa, olikohan siinä yhtään semmoista kohtausta sen alun jälkeen, missä ei olisi ollut toimintaa mukana, en usko. Hmm. Niin, sitä nähdään sitten varmasti kolmannessa episodissa, että päättää sitten hyvin pitkälti sen, että minkä polun tässä sitten Telltale on valinnut. Toivotan tosiaan, että tuota dialogia ei aivan unohdeta ja ei täysin kuorruteta tätä pelisarjaa sitten pelkällä mättämisellä, koska ei se nyt kuitenkaan niin hieno asia ole, että sitten pitäisi viiden minuutin välein harrastaa. Tuossa kissanaisesta otettiin jo vähän sivujuonnetta tuossa äskeisessä puheessa, ja senhän siis Selena joka siis kissanaisena tunnetaan, on tässä Harvey Dentin tyttöystävä, mutta niin kuin tässä toisessa episodissa käy ilmi, että hänellä sitten itse asiassa saattaa olla enempi tällaisia tuntemuksia, tai ainakin Oma peli on mennyt siihen suuntaan, että näyttäisi siltä, että kissanainen on hyvinkin pitkälti enempi tämän Batmanin perässä ja ehkä se jotenkin sitten taas nivoutuu sen kanssa, että kuinka... Helppo, suostuteltava se oli sitten siinä baarikohtauksessa. Mun on pakko esittää vähän eriävä mielipide sen suhteen, että onko kissanainen Batman, Waynein perässä vai onko Wayne enemmän kissanaisen perässä, koska mun pelissä ainakin, mä oon, no mä oon tietysti tehnyt tän näin, mutta siis mä oon painottanut sitä, että Wayne on hyvin nolosti sen Selina Kailin perään, kun taas sitten se ei välttämättä anna ihan semmoista kaikua kuin pitäisi. Mä ajattelin jotenkin, että tämmöinen miljardööri ei ole koskaan tavannut tällaista oikeasti ehkä kiinnostavaa naisihmistä elämässä, ja nyt hän on hyvin noloja yrittää saada suukon aina kun mahdollista ja kaikkea tällaista, mutta pieni tulkinta vaan tuossa. Kyllä, no se on, on varmasti, että miten nää. Sitten tästä etenee. No kuitenkin tässä kissanainen ihan omaksi ilokseni, niin ei tässä ole suoraan ehkäpä niin ainakaan vahvasti. En tiedä, sä varmaan puhua paremmin noista Arkham-peleistä sitten, mutta kissanainen ehkä tässä on semmoinen kuolauksen tai miehen katseen alisteinen objekti kuin noissa Arkham-peleissä. Että kissanainen on tässä ollut ihan piristävä hahmo. On ainakin itse ihan tykännyt siitä. On se tälleen, jos puhutaan seksistä näkökulmasta, niin eihän tässä ei ole sitä, että kun kissanainen ryömii, niin kamerat zoomaa sen pyllyyn ja kaikki miehet eivät sano, there's the beach vai mitä se nyt olikaan siinä Arkham Cityssä, mutta tota, en mä silti, mun on vaikea sanoa sitä, niin kuin kun kaikki, mitä sillä toistaiseksi on tehty, on periaatteessa sama asia, mitä kissanaisella on ka aina kaikissa tarinoissa, missä se on ollut läsnä tehty, että se on semmoinen vähän hyvä, vähän Paha, ja sitten on tämmöistä seksuaalista jännitettävät ja kissanaisen välillä ja tämä on eniten kulahtanut asia, mikä tässä sarjassa on toistaiseksi ehkä ollut ainakin mun näkökulmasta. Onhan se siis ihan kiva hahmo, joo se on edelleen aika niin kuin samanlainen hahmo, mutta siihen kauheasti ei ole muutettu mitään, että ainoa merkittävä mikä nyt tulee mieleen on nimenomaan se, että Kyle tietää, että Bruce Wayne on Batman, mikä on yleensä ollut sitten vähän pidemmän linjan ratkaisu tai tapahtunut huomattavasti myöhemmin kuin ensimmäisen tarinan puolivälissä. Kyllä, mä en tiedä, tuota, niin, tiedä, niin oliko tuo Kissanaisen tai Kylein esittely tai Harvey Dentin tyttöystävänä sitten ihan semmoinen ratkaisu, johon olisi itse tyytyväinen, että no... Kyllä se periaatteessa jollain tavalla voisi sitten tuoda tämmöistä kitkaa taas Harvey Dentin ja Bruce Waynein välille tämä. Ja tietenkin sitten Harvey cox ja Batmanin välillä on vielä enempikin varmaan ehkä tässä jatkossa kiistaa, riippuen nyt sitten siitä, että kuinka pitkälle ne tätä... Näiden välistä taistelua vie, vai ottaako tässä nyt sitten tulevissa jaksoissa tosiaan jotenkin tämä Arkhamin lapset vastaan Batman tällaisen, tai Batman vastaan pingviini tällaisen suuremman roolin? Niin. Se on vähän tylsä, jos se pulma niiden kahden välillä rakentuu sitten siihen, että sä veit mun tyttöystävän. Mm. Ei, ei kyllä, en kyllä yhtään ole ostamassa sitä, että se olisi vetävä ratkaisu tähän juttuun. Mutta sanottakoon, että jos heti seuraavassa jaksossa tulisi jotain, että Dent on nyt se pahi, paha tyyppi ja teillä on paljon kitkaa välillä, niin mua kiinnostaa tietää, että miten se mun kohdalla tapahtuu, koska mä pelastin sen ja se oli mulle kiitollinen ja meillä ei ole niin kuin mitään meidän välissä, mikä olisi huonoa tällä hetkellä. Että mitä mun pelissä tapahtuu suhteessa sun peliin, jos sulla on nyt se, että sä petit Dentin ja se muuttuu kaksinaamaksi, niin pakkohan se on mennä jossain tyylin seuraavan jakson aikana silleen, että mullakin se Dent muuttuu pahaksi, mutta miten se sitten tapahtuu, mm. niin mä toivon, että mä pystyn vielä estämään sen kaikin keinoin johonkin asti. <höhö> Joo, meillä on hyvin hauskasti tuossa nuo pelitavat on juurikin eron tuon Harvey Dentin kohdalla, seuraavasta podcastista tulee sitten hyvin mielenkiintoinen, kun vertaillaan näitä. Miten tässä jaksossa nyt sitten tarina muuttuu tämän osalta? Tai sitten siitä ei tule mielenkiintoista ja sitten me ollaan molemmat pettyneitä siihen, mitä kökkätään <hämmen> peliä. Niin, sekin voi olla hyvin. Tässä on semmoinen tien risteys tämän pelisarjan kohdalla ehkä nyt tässä nimenomaan kakkososan jälkeen, että mikä on tässä se lopullinen suunta. Potentiaalia on kyllä vielä hyvään, mutta potentiaalia on kyllä vielä sitten, että voidaan täysin kusta tämä koko paketti. Eikö se Wolf mun Assin kohdalle juuri tapahtunut se, että ekat kaksi on todella jänniä ja sitten sit se vaan lipuu enemmän ja enemmän sinne. Jonnekin Joo, mä sanoisin ehkä, että nel nelonen ja vitonen oli sellaista, että sitten tavallaan tiesi, että no okei, tämä nyt tulee menemään näin, että siinä oli se pää paha ja käydään sitten vedämässä sitä lähtöin, kun ollaan saatu selville sen olinpaikka ja henkilöllisyys. Yksi kohta, mikä oli mielenkiintoinen tässä toisessa episodissa, oli tämä, kun käytiin vierailemassa tämän nykyisen pormisteri Hillin luona, niin valitsitko siinä, että menetkö hänen luokseen Bruce Wayneina vai menetkö hänen luokseen Batmanina? Batmanina tietysti, koska Bruce Wayne on miljardööri, joka haluaa vetää se hupun päähänsä mistä mm. tekosystä tahansa. Kyllä, hyvin pitkälti. Itäkin menin Batmanina vähän tästä syystä, oikeastaan taas sit siitä syystä, että halusin myöskin aiheuttaa sitten kaaosta. Tästä hillistä hän tietysti on rakennettu ihan vakaasti pahista tässä, että halusin sitten käydä tietenkin sitä vähän kurin palauttamassa siellä. No ei, enää ei rakenneta pahista siitä kyllä. <hah> Ehkä ei, Kyllähän se kuoli sullakin, eikö niin? Ää... Sitä hamuttaa päähän siinä lopussa. <hah> Joo, niin, niin taisi olla. Täytyy ehkä jopa tarkastaa tuo, jos mä pääsen katsoa vielä niitä tuota, tilastoja siitä lopusta tai pelaamaan jonkun kohdan uusiksi, mutta joo, näinhän se taisi olla. Batman Telltale Series on siis, sehän maksaa maksaneen reilu pari kymppiä tuossa Steamista ja Gogista, ja mikä, mitä Miikka suosittelisi, tota, mikä, mitä lähimpänä, tietysti mainitsit tuossa tuon Borderlandsin, että erityisesti jos on tykännyt Borderlandsista, tai Tales, of the, Tales from the Borderlandsista, niin varmasti tämä Batman sitten menisi. Sanotaan näin, että siis kyllähän, jos on tykännyt Tales from the Borderlandsista, niin silloin on hyvä ihminen, ja hyvä ihminen pitää <laughs> hyvistä asioista, mutta Batman on nyt aika edelleen vähän siinä rojalla, että onko tämä hyvä vai ei, että mä melkein sanoisin, että kannattaa ehkä odottaa vielä se kolmosjakso, että katsoo sitten mitä ihmiset siitä sanoo ennen kuin ostaa tämän, koska mulla ei ole sinänsä kauhean hyvää vertauskohtaa muualle telteilin juttuihin tämän kanssa, koska tämähän on, no, tämä on hyvin toimintapainotteinen, mutta tämä ei ole kuten Jurassic Park, vaan tässä on juoni, ja se juoni on Aika monimutkainen. Mä en tiedä, sitä Game of Thronesia pelannut. Mä voisin kuvitella, että se on ehkä lähinnä tätä silleen niin kuin juonen kannalta. että Paljon asioita ja komponentteja. En oo pelannut Game of Thronesia, oo katsonut sitä jonkun verran videolta. joo, kyllä, ymmärrän vertauksen tuossa. Tietysti Jurassic Park The Telltale Series, ja sitten odotellessa. <laughs> niin, siis sehän tuli jo, vai mitä? Ah, onko semmoinen? Siis se, sehän on tullut ennen Walking Deadin. Se, se, se, se on siis, Se on Siinä on lähes pelkkää quick ja dialogivaihtoehtoja. Et siinä ei ole niinkään seikkailupelimekaniikkoja yhtään, että se on pelkkää heavy rain-henkistä quick koko juttuja. Ei, joo, nyt, nyt muistankin tuon. Joo, kyllä. Ei saanut kauhean lämmintä vastaanottoa, ymmärrän kyllä, koska se on hyvin pitkä ja siinä on pelkkää quick -time, ja se ei ole hauska. Kyllä. Mutta ennen kaikkea kuunnelkaa meidän seuraava podcast sitten tuossa, niin tiedätte viimeistään silloin, että suositellaanko me tätä peliä. Todennäköisesti saattaa myös olla niin, että jompi kumpi meistä suosittelee tätä peliä ja toinen ei, tai sitten me ei kumpikaan suositella tätä peliä ostettavaksi. Mutta... Oli kyllä harvinaisen niin ei-tuomitseva ja ei osata sanoa mitään tästä tämmöinen loppukaneetti sulla nyt. Ei, ei kyllä, <tos> <tos> ei tuollaista saa sanoa podcastissa. Minä, minä yritän vain markkinoida meidän tulevia jaksoja tässä tietenkin. Että Aivan totta. Pitää nekin muistaa tuossa. Mutta tuota, kyllä. Mikä sun mielipide tästä, tästä kokonaisuudessa nyt sitten on kuitenkin, että onko tämä sun mielestä ostamisen arvoinen sillä 22 eurolla, kun tämä myydään tällä hetkellä vai? Vai mites? No, tässä on tietysti se pieni catch tässä, että mä oon tietysti suhteellisen kova batman fani ää, joten kyllä mä tulen hinnan silmeessä ymmärrän, että joku sitä varmasti karsastaa, mutta toisaalta sehän menee tämmöisenä season pass-tyylisenä, että siinä saa sitten se viisi episodia totta kai mukaan, ja ne on toistaiseksi julkaistu tässä ihan hyvin, tuliko ensimmäinen elokuussa, ja toinen tuli tässä viime kuussa. En tiedä, onko nyt odotettavissa täksi vai ensikuksi Seuraavaa toivottavasti ei tosiaan mene hirveän pitkälle, mutta mitä mieltä mä oon tästä pelistä, niin kyllä mä olen ihan tykännyt tässä, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin nyt se on sitten... Lopullinen mielipide tietenkin määräytyy sen mukaan, että vähän mihin tämä kolmas episodi tästä lähtee. Jos olet batman -fani, niin kyllä mä sanoa, että ostat tämä peli. Ja seuraa meidän somekanavia. Facebookissa, Twitterissä löydämme siellä tunnuksella pelilegasy, ja myöskin meidän verkkosivustolle pelilegasy.fi tulee tämä podcast tänne, ja laitetaan sinne myös pieni tekstikuvaus tästä, ja ehkä muutamia mielenkiintoisia artikkeleita ja kritiikkiä myös sitten, jos tästä Batmanista vielä löytyy muille sivustoille, niin pääsette sitten sitä kautta hakemaan myös tukea ostopäätöksellenne tästä. Uskoisin, että se voi olla hyvin vaikea löytää Batmanista tekstiä internet, se, se on kyllä paha. Minun täytyy käyttää esimerkiksi Googlea tähän varmasti, että löydän sieltä jotain. Mutta minä olen Niko hekkillä Tämä oli Miikka Monoliitti, Miikka Mononen tässä, ja me palaamme asiaan. Pitääkö nyt tähän sanoa se kliseinen Batman-juttu, että samalla lepakko-kanavalla samaan lepakko-aikaan, paitsi etteihän me tiedetä, mikä se lepakko-aika on, joten palaamme johonkin aikaan. ja Batman Telltale Series, episodi kolmannen jakson käsittelyn merkeissä. Minun puolestani kiitos kuuntelusta. Kiitos. Pitäkää itsenne yön ritareina.